Bueno, ba, inara ekin gaude, irungo bilgune feministeko kidea, ratxaldean, Inara? Hau, pa, Eta gaurkoan, ba, puntu beltzen maparen inguruan nitzein bar dugu, eta asteko nahizta gure entzule finak jakingo duten zertaz ari garen zeren askotan itzein duzuean txeta irratian oneri buruz, asalduko ba, diguzumez edez ez dakiten zer den ekimen, hau? Beno, ba, e, asera batean bueno, kokatzea, zeren... Eh, azken urteetan irungo herrian eraso seksista desienten eman dira bueno, eh, asko kaleratu direnak eta beste asko eh, esan ez direnak eta gure erantzuna kalera eratzearen zen eta pixkat eh, erantzunik gabe ez geratze geratzearen horrelako erasoak baina nik genuen errepikakorra eta ba, akaso ez oso eraginkorrak zirela orduan norreri pare bat ematen eta jakinda beste Euskal Herriko beste herri batzuetan horrelako proiektuak eman zirela, ba eh iria eraldatzera eta emakumeak se sentitzen dugun e, plazaratzeko ideia izan genuen, ez? Piskat eh pasatzeko helburuarekin. Zeren askenean gertatzen dena da daudela irian puntu batzuk, ba nun berezik ematen diren horrelako erasoak, ezaz? Hori da. Bueno, kontu e, az... Azteko hiriak gizonek eta gizonentzako diseinatuko espazioak dira. Eta ez da kontutan hartzen emakumearen e, egunoreko tasuna eta e, izan aldituen sentsazioak, e, Ez dire kontutan hartu, e, eraikitzerakoan, ez da eraik, gaur egun e, ez, da, ez da genero perspektiba lantzen urbanismo kontuetan. Eta emakumeak... E, Gure atzikitako rolengatik irria beste modu batean bizi dugu. Orduan baiet badire espazio batzuk non ba, segurtasun falta edo mobilidadea eh irrisgarritasuna eta horrelakoak ba, e, bereziki pairatzen ditugu. Eta orduan nola nola ehinduzute, bueno, daramazute ja pare bat urte ekimen honekin eta nola burutzen ari duzute Baina, bueno, hasera batean, e, bueltapisot ematen, guk egin algu genuen, e, e, e, gu emakumeak izaki eta irundarrak izaki e, mapagat ez, baina ikusten genuen irun, iri oso handia dela eta baita ere ba, e, beste adintarteko eta beste e, ba, kulturetako emakumeak nola bizitzen duten jasotzea garrantzitsua, zela horretarako orduan, E emakumeen parte hartzea bermatzea nahi genuen. E luzera begirako proiektua zela ba genekien eta bainon ere hasi ginen auzoz auzo planteatzen. Eta e, auzoetako emakumeei hitza emateko helburuarekin. Orduan guain e, urte bat edo e, e, landetsan hasi ginen, landetsako emakume talde Zabal hitz batekin eta beudek e, e, hau nola bizitzen zuten et, e, jaso genuen eta ba, txosten bat egin, egin genuen. Horretarako lanteatzen genuena, bueno, garrantzia guretzat hau ez dazoik e, iritziak jasotzea, ulertzen dugu prozesu honetan ere emakumeak e, jabekuntza prozesu batean barneratzen direla, beraien hitzak kontutan hartzen den momentutikan. Bueno, prozesu guzti honetan, o, honek balio izan dizue, Eh, ba, erram, arreman pila bat egiteko, ba, bilgune feminista bezala, elkarte bezala, beste emakumeekin, ez da? Bai, bai, hori da. Azkenean, baita ere, e, bueno, emakumeen jabekuntza emateaz gain eta gure iria hobeto ezagutzeaz gain, horretarako ere, e, balio izan digu asko gainera, ez, eta emakumeen beharrak ezagutzeko bait ere, talde bezala beste eh auzo elkartekin harremana ba guretzat oso berazgarria da eta oso positiboa. Eta eh esan duzu aipatuzu landetsu auzoan einduzutela, beste auzo batean ere bai eh ibili zarete horrelako prozesua egiten. Baita ere, bai, arbez eh auzoan hasi ginen, baita ere, ba, planteatzen genitun tailerrekin zeren formatoa bada e, saiatu ginen hori, e, jasotzen emakumeen iritziak E, Irutaierren bitartez, ba, pixka bat e, lehenik eta etahin ba, pix ezagutzarenaz, en den proiektuaren helburua eta guzti hori plazaratzeko eta bigarrenik e, emakumeekin e, bere haien autatik auso, e, buelta temaatearena jasotzeko baya, lekuan bertan eta argazki batzuk egiteko gero txostenean biltzeko eta... Guzti horretan bai, harremanak ba, eta batez ere nik uste dut e, bilgunerentzako oso berazgarria izan dena da emakume horiek ezagutu eta benetan sentitzen dutena jaso. Gainera orain e, beste pausu bat ematen ari duzute, seren e, arkitekto kolektiboa batekin harremanetan zaudete, hierana e, aipatzen zenun, ba ez direla bakarri puntu beltzak, e, beste hiri osoa, ez genero ikuspundua ez du bermatzen. Zertan datza guztio mm hau? -hmm. Béno, kontua dut, bi hau zo hauek e egin eta gero, ikusten genuela, ba, e, prozesu honek e, magnitude ondia hartzen narizuela, oso e, elburu potenteekin eta batez ere e, momentu honetan e, udaletxetik plazeratu duten e, plan, general, plan generala dela, eta e, garrantzitsua zen gure ustez e, instituzioa bere gain hartzearena ez, Osa, ulertzen genuen beude kasera batetikan oso begi ikusi dute proiektua eta babesteko prestat agertu dire orduan hortaz e, ba, profesionalak diren hiria kolektiboarekin harremanetan jarri eta elkar aman komunean helburu berdinarekin e, lan egiteko planteamendua egin diogu irungo e, udaletxeari ez, bai orain arte jaso ditugun e, iritziak kontutan hartzeko, eta bai emendikan aurrera e, egingo diren obretan genero perspektiba e, kontutan hartzeko, ez? Be, akatz berdinak berriz ere ez egiteko, ez? Zeran gukulertzen dugu e, leku bat iluna baldin bada farola bat jartzea ondo dagoela, baino ezin da horretan soi geratu, ez? Azkenean be, gure iria gure izatea nahi dugu, ez? Eta kontutan hartzea eten etengabean. Ordu nazkenian e, pixkat e, aurrikusten ari duzutena edo urrengo hilabetetako planteamendua izan behar du bateratzen ari diren puntu hauek, konpontzea edo, ez? Mm -hmm. Puntu hauek, e, atera direnak konpontzea eta kontutan hartzea. Momentu honetan e, nahiko, estan, estan bai, esan, esan batean dago proiektua udaletxearen e, erantzunaren zaigaudelako, horrela ez bada. E, aurrera egingo dugu eta ba, beudek ez badituzte medioa jartzen eta benetan horrelakorik ba, guk egingo dugu, guk e, eraldatuko dugu iria, benetan horrela sinisten dugulako, aldatu behar dela sinisten dugulako, eta ba, salatuko dugu, salatuko dugu bai eztan bai hau eta bai e, kontutan hartzeko gauza delako eta horrela bueno, sinisten dugulako. ez. Azkenean planteatzen ari duzuna da hau zola puntu oiek konpontzea, gainean badusut esperientzia horrelako ekipenetan ere. Bai, bai izan, izan ditugu bi esperientzia nahiko haberasgarri bueno, oso politak, eh, anakako auzo elkartarekin eta etxegorrirekin batein genun proiektu batean. Eh, emakumeak eh, identifikatu zuten puntu eltz batean eh, grafitileiak eta batein genuen, eta baita ere eh, urdanibia plazan egin zen e, Moskuko jaien kontestuan edo e, beste mural bat, eba pixka bat, e, plazaratuz e, horrelako ekin, plaz, horrelako bueno, aldarria. Bueno, bukatzeko, badago hor eh, kontu bat nio badakit ez eh, da bai dagaidagoena bilgune feministan dela puntu beltzen eh, ba, denominazio hori ez? ea puntu beltzak diren, ea horrela daitu behar zaien, edo ez, zer daukazu esateko neri buruz? Hasieratik bueno, asieratik, eh, gai hau jorratzen hasi ginenetik eh, gure zalantza eta, bueno, kezketako bat, zen eh, ez genituela puntuak emakumeak horrela sentitzen ez dituztenak, belts bilakatu nahi, ez? Ba, ni adibidez kaletik anban joa, eta nik bere segurtasun falta somatzen ez dudan leku bat, E, irungo bilgune feminista edo emak, irungo emakumeako beto esan da, e, horrela identifikatu dutelako beldurra sentitzea. Ez? Eta buelta <haz unha> des ematen bueltaten de eman dizkigu aurreko martxoak sortan hasi e, ginen ba pixka bat kolorestatzeko idei horrekin eta egin e, e, irrittikikan zeharren genun horrelako... Ibilbide bat non e, identifikatu eta zeuden puntu belttz bat ba, kolorettu genituen, e, kultur ekintza desberdinak egin ziren, ba, pixka batez, aldarrikapen horrekin eta bai ba, hortan hortan gababiltzez. Ba, ez duguna nahi da beldur eragin garre gutxiago edo eta emakumeak berez, e, segurtasun falta hori ismatzen duten lekuak segurtasun falta diren lekun bezala markatu. Eta bai, beha, bai, leheloarekin eta holan ere, bai, bueltaka, bueltaka, bueltaka gabiltzea. Zerena, iluntasunetik argitasunera bide horretan e, kokatzen dugu proiektua, ez? Ez e, markatzarena, eta hortikan ezin pasa. Edo ordu honetatik aurrera ezin pasa, hori ez da gure helburua. Kontrako izango zen, ez? E, puntu beltze komilean artean oietatik, emakumeak pasabar dira areta gehiago. Hori da, hori da, zergatik, asieratik, asieran esan dudan bezala, iria gurea delako, eta lasai ibiltzeko eskubide oso haukagulako. E, bukatzeko, e, askotan segurtasun kontu hauekin, badago horrelako erreakzio bat dela kontrol gehiago eskatzea, polizia gehiago eskatzea, nola ikusten duzu ba, erreflejo hau? <tusurra> Kontrola kamarak, poliziak horrelako neurriak Guretzat ez dire bate ere eraginkorrak, horrela bermatua geratu da beste hiri batzu hiri haundietan non eh segurtasun kamera jarri tuzen, edo kontrol geiago eta eh berdinak gertatzen dira, lapurketa berdinak gertatzen dira, Oz, azkenean autodefentsari autodefentsar egiten diogu ebaita ere, e, emakumeak eh leku guztietatik pasatzeko eskubidea eta gaitasuna badaukagula. Ez dugula zergatikan lagunduta jun bear Ez, de, ez, ez da elburua eta ez da gure leloa nola ere. eta ez da beharrezkoa ez da beharrezkoa ez segurtasun gehiago beste gai bat ere a, askotan atera dena eta hierra huetan eta horrela segurtasuna etorkinekin etorkinen fenomenoarekin nazaren izan da gure irakurketa hortan ere nahiko zorrotza da bai, segurtasun neurriekin Bezala ez dugula bat ere babesten eta ez dugula irten bide bezala ikusten inolaz ere. E, etorkinen gaiarekin nastearena oso arriskutsua dela ikusten dugu. Ez dela egia, bere. Eta, ba, medioe bat pixka e, atentzioa deitzeko modukoa da, zeren askotan neurek sortzen dute e, horrelako alarma soziala edo. Eta... Eta jendarteari ez, azkenean ere hotxegitearena jende ba, as, asko datorrela, jende horietatik baten bat zerbait egin alduela, baina emengo jendeari ere erreparatu hartzaio gartzaio, emengo jendartea <laughs> bere buruari kritika zorrotza egin beharko liokez, eren, e, eraso asko, asko e, kalean ematen dira, etxean barruan ematen dira, eta ba, horrekin nastea ez dagoela ondo a Holanda. Bueno, y nada para mí, Esker. Que... <tose> Suey.